«Сім. Ми з Нешою довго і мовчки повертаємося до купола. Ми майже дійшли до нього. Лише за кілька сотень метрів від периметра вона каже... «Я ж казала, що це буде дурна ідея!» Я зупиняюсь. Вона проходить ще кілька кроків, потім повертається до мене обличчям. «Що?» – я кажу. «Збираєшся знайти бомбу?» Вона заплющує очі і зітхає за ребризером. «Ні, Мікі, я не збираюся знайти бомбу!» Але ховати її так, як це зробив ти, це просто... Я казала це тобі два роки тому, коли ти вперше показав мені це місце. Тряся, це ж зброя судного дня, а ти закопав її під каміння, як чортів піратський скарб. Це не могло закінчитися добре. Ні, кажу я. Ні-ні-ні, я пам'ятаю той день, Ниша. Так, ти казала, що це дурна ідея. Я казав, що це дурна ідея. У мене просто не було краще, і у тебе теж. Вона починає відповідати, потім зупиняється і хитає головою. Я не розумію, що сталося. Якби люди знайшли бомбу, вони б передали її Маршалу, або випадково підірвали б її. Чи можливо, що Маршал увесь цей час просто грався з тобою? Я маю подумати про це хвилинку. Може бути, але чому? Здається, дуже багато зусиль, щоб позбутися мене. Не знаю, каже Неша. Я не... А це допомагає мене впіймати на брехні? Хм... Вона засовує палець під ремень рибризера на маківці, чухає, а потім розтібує защіпки. Мабуть, це залежить... Від чого? Від того, що він зараз планує зробити з тобою. Якщо ідея полягає в тому, щоб заштовхнути тебе у рециклер, це може бути корисним з точки зору піару, щоб довести, що ти дурив нас протягом останніх двох років. Зрадник Союзу і все таке, чи не так? Я знизую плечима. Припустимо. Але якщо бомба в нього, хіба він цього ще не знає? «Так, так». Півдюжини довгих колючих ніг стирчать з ґрунту між нами. Перш ніж, щоб там не було, спроміглося повністю вилізти, Неша витягує свій вогнемет і випаровує його. «Однак подивися, минулого тижня маршал витягнув твої, ваші копії з бака, так? Що він з ними робив?» Я дивлюся на неї, поки вона кладе свою зброю назад в кобуру. Мабуть, це був найшвидший постріл, який я коли-небудь бачив, і я не впевнений, що вона помітила, що зробила її права рука. Це, е, «Це те, що ми намагалися з'ясувати за допомогою завантаження, чи не так?» «Так», – каже вона. «Але це не спрацювало, тому ми змушені спекулювати. Що останнє він просив тебе зробити перед тим, як ти пішов у відставку?» «А, точно. Він попросив мене повернути паливо з моєї бомби в реактор. Неша пристукує пальцем до скроні, потім повертається і йде до купола. Трохи повагавшись, я йду слідом». Берто падає на мій стілець і проводить руками по волосю. «Ти жартуєш!» – Неша хитає головою. «Не жартує». «Ти сховав її?» «Так», – кажу я. Крокую, що дуже незручно в просторі 3х4, який на 90% заповнений речами. «Я сховав її. Під грудою каменів. Ти сховав найнебезпечніший об'єкт на цій планеті під грудою каменів?» Нешта зітхає, піднімає ноги на ліжко і прихиляється до стіни. «Так». «І ти залишив це там на два клятих роки!» «Ладно», – кажу я. «Я зрозумів. Це не найкраща моя думка, але в мене не було так багато гарних варіантів. А тепер її немає!» Неша знову зітхає, цього разу голосніше. «Забудь про це, Берто. Ми розповіли це тобі не для того, щоб ти міг сказати Мікі, який він дурний». Він накидається на неї. «Наскільки він дурний? А ти, Неша!» «Ти брала у цьому участь з самого початку, чи не так? Якщо я правильно зрозумів, він показав тобі, де закопав ту річ два роки тому. Що ти в біса собі думала?» «Я думала, що хочеш, щоб Мікі залишився живим», – каже вона крижаним голосом. «Здається, тут ми з тобою не на одному боці». Очі Берто примружуються, і він починає відповідати. Але я перериваю його перш, ніж він стих розпочати те, що він не зможе закінчити. «Слухай, Берто!» І ми всі можемо погодитися, що все вийшло не так, як я сподівався. Були зроблені помилки, добре? Але Неша права. Нам потрібно вирішити, що робити зараз, а не те, що ми повинні були зробити два роки тому. Він виглядає так, ніби має ще щось сказати на цю тему, але після хвилинного вагання він глибоко вдихає, затримує повітря, потім видихає. «Добре, добре. Ти маєш рацію». Зараз не час хвилюватися про те, як ваша тупість прирекла нас усіх замерзнути в темряві. Давайте спробуємо з'ясувати, чи є можливий спосіб, як нам із цього виплутатися. «Правильно», – каже Неша. «Якщо бомба у Маршала?» «У Маршала її немає», – каже Берто. «Ти цього не знаєш?» «Так», – каже Берто. «Але Мікі ще живий. Якби у Маршала була бомба, Мікі зараз був би 70 кг кілограмами білкової пасти». Але... Ні, каже Берто, ви двоє надто багато про це думаєте. Маршал не якийсь суперлиходій з допотопного вестерна. Я знаю, що ти вважаєш його монстром, Мікі, і з твоєї точки зору я припускаю, що він імовірно такий і є, але він також є простим адміністратором, який дуже зосереджений на підтримці цієї колонії. Якби у нього була бомба, він би наказав тобі повернути паливні елементи назад у реактор. Якби ти відмовився, він би заштовхав тебе в рециклер, витягнув би нового з бака і наказав заправити тепловиділяючі елементи назад у реактор. Чого б він точно не робив, так це не витрачав би дорогоцінний час, граючи з тобою в якусь дурну гру розуму. Отже, той факт, що ти все ще живий, говорить мені про те, що у Маршала точно бомби немає. Ми думали про все це, каже Неша. Однак пам'ятайте, що цього тижня Маршал витягнув із резервуара дві копії Мікки. Берто знизує плечима. Так говорить Мікі на основі одного непідтвердженого спостереження. Про ЄТІ розказують з кращою доказовою базою. Ні, каже Неша. Принаймні, ми маємо підтвердження з цього приводу. Квін Брок зізнався, що п'ять днів тому дістав дві копії з інтервалом кілька годин. Хм. Берто відкидається на спинку крісла і чухає підборіддя. Це цікаво. Хоча це щось змінює. Я маю на увазі, Квін розповідав тобі, що з ними зробив Маршал. Я хитаю головою. Він не знав. Однак він сказав, що Мегі Лінк була з маршалом. Якби маршал сказав мені правду про всю цю справу з посуванням палива, я припускаю, що вони б могли б мати справу з будь-якою шкодою, завданою самому реактору тим безладом. Але зараз у мене немає жодної довіри до маршала. Можливо, каже Берто. Якусь мить він сидить мовчки, потім хитає головою. Ні, ні, я не куплюсь на це. Якщо у Маршала є бомба, і він уже використав копії Мікі, щоб повернути паливо в реактор, яка можлива причина, щоб він тримав тебе поруч? Здається, я повернувся до своєї початкової думки. Той факт, що Мікі живий, є доказом того, що у Маршала бомби немає. Неша дивиться на Берту, потім на мене. Я знизую плечима. Він і справді має рацію. Добре, каже Неша. Маршал її не має. А хто має? Ну... Каже Берто, мабуть, є ймовірність, що хтось із наших людей знайшов і не передав. Чому? каже Неша. Навіщо комусь це робити? Берто знизує плечима. Не знали, що це таке. Хотіли залишити собі. Планую змусити маршала налаштувати цикл на виготовлення віскі замість пасти. Не знаю, Неша. Я просто не відкидаю таку можливість. Ні. каже Неша. Я взагалі не вірю в це. Якби хтось із наших людей знайшов бомбу, вони б або передали її Маршалу, або випадково вбили нас усіх. Добре, кажу я. У Маршала її немає. Ні в кого більше її немає. То де ж... Я замовкаю. Берта тепер посміхається, склавши руки за головою. Що ти розповідав Маршалу останні два роки, Мікі? У повзунів є бомба, чи не так? Вітаю, друже. Схожі ці маленькі гівнюки нарешті зробили з тебе чесну людину. Мікі Сім, привіт. «Мікі Сім, ти все ще слухаєш?» «Мікі Сім, я знаю, що минуло багато часу, але...» «Мікі Сім, будь ласка!» «Мікі Сім, нам потрібно поговорити!» «Я йду за тобою!» Я висуваю голову з шавки для спорядження, в якій копався. Неша стоїть, склавши руки на грудях. «Я нікуди не йду!» – кажу я. «Я просто...» – Неша закочує очі. «Ти маєш перевантажений рюкзак і два ребризері, розкладені на підлозі, Мікі!» Що я маю думати, що ти тут робиш? Я зітхаю. Маршал викликав мене після сніданку. Він хотів отримати оновлену інформацію про переговори. Гаразд. Яке це має відношення до того, що ти збираєш речі в якусь експедицію? Я сказав йому, що все в делікатному становищі. І? І він сказав мені, що переговори такого масштабу найкраще завершувати віч навіч. Неша розривається в усмішці. У повзані взагалі є очі? Я знову закопуюся в шафку, дістаю коробку протеїнових батончиків і пхаю їх в рюкзак. Без різниці. Справа в тому, що я йду в лабіринт, а тебе туди не запрошували. Неша хитає головою, відкриває шафку поруч із моєю і виймає ребризер, потім підходить до зброєвого стелажа і знімає лінійний прискорювач. Серйозно, кажу я. Ти не можеш піти зі мною, Неша. Вона прив'язує прискорювач на спину і бере вогнемет. Так, я почула тебе. Я не спілкувався з ними два роки. Наскільки я знаю, вони просто розірвуть мене на шматки, як тільки побачать. Здається цілком можливим. Що з цим всім спорядженням? Це мене зупиняє. До місця, куди ти йдеш, пішки не більше півдня. Каже вона. Чому ти пакуєш речі, наче збираєшся на місяць? О, добре. Якщо вони одразу не розірвуть мене на шматки, я думаю, що, можливо, доведеться вести переговори, і я сумніваюся, що у них буде щось поїсти для мене. Хм, каже вона. Справедлива думка. Вона дістає пакунок зі своєї шавки, трохи порпається, потім витягує співдюжені тюбики в пасти і ховає їх. Не щастій. Вона повертається, щоб подивитися на мене, її очі примружені, а рот – тонка жорстка лінія. Слухай, є дуже велика ймовірність, що це погано закінчиться, так? Ти не можеш піти зі мною, ти не витратник. Ти теж, каже вона. Пам'ятаєш? Чорт забирай так, я і справді не пам'ятав, поки вона це не сказала. Я не вивантажувався більше двох років. Навіть якщо Маршал витягне іншого Міккі Барнса з бака, коли я помру, це буду не я. Обличчя Неші пом'якшило. Вона робить півкроку до мене і однією рукою торкається мого плеча. Ти не витратник, Любий. Тепер ти просто Міккі Барнс. Це означає, що тобі більше не доведеться помирати за мене. Вона кладе одну руку мені на шию і тягне мене до себе, поки наші чола не торкаються. Це означає, що ти більше не помреш за мене. Вона ніжно цілує мене, а потім наближає рот до мого вуха. «І я піду з тобою», – шепоче вона. «І якщо ти хоч одне слово про це скажеш, я зламаю тобі обидві ноги, і тоді ніхто з нас не піде». Є два входи в лабіринт повзунів, про які я знаю. Ближчий з них той, з якого я вийшов тієї ночі два роки тому, коли Берто залишив мене помирати. Це лише кілька кліків на південь від купола. І не надто далеко від місця, де була захована бомба. Інший – це діра, через яку я туди звалився. Якби у нас був би повітряний транспорт, я б, мабуть, виборов його. У мене точно склалося враження, просто виходячи з плану місця, що це більш схоже на центральний вузол. Але ми користуємося не ним. Польоти на ліфтерах заборонено до подальшого повідомлення, і після кількох обережних запитів Неша каже, що вони не роблять винятків для експедиції з порятунку колоній. Тож ми виходимо через головний шлюз і йдемо. З вчорашнього дня температура впала щонайменше на 15 градусів, а сонце – це бліда жовта пляма за високим тонким шаром хмар. Я несу рюкзак, напханий 20 кг кілограмами їжі, води та базового спорядження для виживання. Неша несе два портативні вогнемети, довгоствольний лінійний прискорювач і більший асортимент боєприпасів, ніж я знав. Я не знаю, яку користь, на її думку, все це принесе, якщо повзони вирішать вирішить забрати нас, але їй стає легше від думки, що вона це все має. Від того, що я маю її, стає легше мені. Ми пройшли периметр і тільки наподолали перший підйом за ним, коли Неша каже. Тож я знаю, що вже трохи запізно запитувати, але який власне, план? Я озираюся на неї. Спускаємося в лабіринт, знаходимо одного з найбільших повзунів, просимо повернути бомбу. Проходимо мовчки півтора десятки кроків. Гаразд, схоже на план. Може, є більше деталей? Ні. Ти завжди був таким? Я зупиняюся і дивлюся на неї. «Яким?» «Таким», – каже вона і махає мені рукою. «Просто дрейфую по життю, як медуза, сподіваючись, що все вийде». Я знизую плечима. «Так, типу». «І завжди просто?» хм? «Ну, – кажу я. Не завжди. Дрейфувати по життю – ось що привело мене в цю експедицію, пам'ятаєш? Наразі мене двічі опромінили, по одному разу вбили від легеневих кишкових і мозкових черв'яків і як каперу повільно робили вівисексію». Я посміхаюся позаду свого дихального апарату. З іншого боку, це також принесло мені тебе, тож, мабуть, я називаю це перемогою. Ми продовжуємо йти. Купола позаду нас не видно, коли вона каже. «Ти справді можеш з ними поговорити, так? Ця частина не була брехнею?» «Я можу. Я, чесно кажучи, не впевнений, чи все ще можу. Але намагався пінгувати їм минулої ночі. Вони мені не відповіли». Хм. «А якщо виявиться, що не можеш?» «Не знаю». «Мова жестів, ручні ляльки. Як у тебе справи з інтерпретаційним танцем?» Вона штовхає мене досить сильно, щоб я спіткнувся під вагою рюкзака. «Ти збираєшся вбити мене сьогодні, чи не так?» Я зітхаю. «Сподіваюся, що ні, Неша. Я дуже-дуже сподіваюся, що ні. Я не додаю, що це і є причина, чому я сказав їй залишатися вдома. Не думаю, що вона серйозно хотіла зламати мені ноги, але я не схильний випробовувати її». Приблизно через годину ходьби ми досягаємо вершини Яру, яка веде вниз до старого місця сховку бомби. Я мушу тут зупинитися, щоб зорієнтуватися. Ми на крутому скалястому схилі, ДНД в всіяному купами зелені. Це не той маршрут, який я шукаю, але має бути дорога, якою йти буде трохи зручніше. Так, ось вона. Вона виглядає зовсім інакше, без двометрового снігового покриву. Але тут точно є щось схоже на стару лісозаготівельну дорогу, що прокладає собі шлях крізь чагарник над нами. «Все, що нам потрібно зробити, це пройти нею ще близько пів кілометра, і ми знайдемо отвір, вирізаний у схилі пагорба». «Ми майже на місці. Останній шанс піти назад». «О ні», – каже вона, – «не починай знову це лайно». «Тоді добре». Вхід ближче, ніж я пам'ятаю, настільки, що я майже проходжу повз нього. Його помічає Неша метрів за двадцять вище по схилу, коли ми пробираємося повз нього. Він менший, ніж я пам'ятаю». Лише метр чи близько того в найширшому місці. «Це воно?» – каже Неша. «Так. Думаю, що так». Вона присідає, щоб зазирнути всередину. «Ти впевнений, що це гарна ідея?» «Не знаю, скільки ще є способів сказати тобі, що це не так». Вона дістає ліхтарик з мишечка на поясі, застібає його на правому плечі і вмикає. «Я повинен піти першим», – кажу я. Вона хитає головою. «Ти дипломат, пам'ятаєш? М'язи йдуть першими». Вона витягує один із своїх вогнеметів і спрямовує націлюючий лазер у отвір. Я роблю півкроку назад і знизую плечима. «Гаразд, вони ж не збираються одного з нас зжарти, а іншого відпустити. Після вас!» Вона повертається до мене і підморує. Потім удавано вітається своїм вогнеметом і йде.